și îmi și pe pământ, el nitată bun și sfânt. Preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, își întâmpină audiența cu ocazia lecțiunii 135. Lecțiunile noastre sunt alcătuite dintr-un de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament, întocmite de preotul Niculiță și prelucrate apoi în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați. <fie> Înainte de a pătrunde în lecțiunea noastră propriu care aduce niște explicații asupra versetelor din Evanghelia după Matei, vrem să cheiem astăzi istorisirea pe care am început-o cu câteva lecții în urmă, despre Jessica. În episodul lecțiunii trecute, am lăsat-o în camera ei, bolnavă în agonia morții, supravegheată la căpătâi de Daniel, care a fost mișcat adânc și pentru prima dată, a trebuit acolo să primească și el cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos. Istorioara ne spune mai departe că a doua zi de dimineață Dugheana de sub podul de cale ferată nu mai era deschisă și mușterii lui Daniel au rămas foarte mirați când nu au mai putut să-și ia gustarea lor obișnuită. Dar ce mirați ar fi rămas ei dacă ar fi putut să vadă cu ce se ocupa Daniel în podul grajdului în timpul acesta? Fără să se gândească la odihnă, chiar din acea seară, el rugase pe o vecină din apropiere să cumpere ceva alimente și lemne, apoi toată noaptea nu s-a mai dezlipit de patul fetiței care începuse să aiureze. Din când în când deslușea printre vorbele ei fără șir că se roagă lui Dumnezeu pentru Daniel. Vecina i-a mai spus lui Daniel că mama copilei plecase de acasă de câteva zile fără să-i pese de boala fetiței și numai ea vecină a îngrijit-o până acum. Cum s-a făcut ziua, Daniel a chemat un doctor și, în uimirea acesteia, a înfășurat pe Biata fetiță suferind în haina lui și luând o până deși de îmbraț, a coborât scara podului și a dus-o la trăsura care -a aștepta la poartă, adusă de buna vecine după porunca lui Daniel. Când au ajuns la locuința lui, proprietărea sa i-a interzis să intre în casa ei cu astfel de cerșetor, însă banii pe care i-a pus în mână Daniel au îmblânzit-o. În aceea zi după masă, domnul Wilson, predicatorul, a primit prin poștă următorul bilet. Domnule predicator, dacă mă socotiți vrednic să intrați în mica mea locuință, veți găsi aici pe sărmana Jessica, care e aproape moartă, dacă Dumnezeu în bunătatea lui nu va hotărâi altfel. Nădăjduind că mă veți ierta că mi-am luat îndrăzneala să vă scriu, neputând să părăsesc fetița, rămând supus dumneavoastră Daniel Stendring. Apoi, sub formă de postscriptum, scrie Jessica trimite respectuasele ei salutări domnișoarelor Genia și Vinia. Predicatorul a lăsat cartea pe care o citea pe masă și a pornit de grabă spre locuința lui Daniel. A găsit-o pe Jessica în patul lui Daniel, părând că se odihnește, însă culoarea feței și ochii adânciți în fundul capului și între deschiși, Dovedeau că moartea e aproape. Prea sfârșită era ca să poată întoarce capul când dușa s-a deschis. Domnul Wilson a rămas nemişcat în prag, privind când spre fetiță, când spre Daniel, care stătea la capul patului și-și făcea socotelile banilor câștigați după hârtiile scoase din dulap. Când predicatorul a intrat de-a de în cameră, obrajii fetiței s-au îmbujorat deodată și a spus, O, domnule predicator!" Dumnezeu mi-a dat tot ce i-am cerut, afară de banii pe care trebuia să-i dau domnului Daniel, pentru cafeaua pe care mi-o dădea mai înainte, în fiecare dimineață." Nu, nu, nu e așa!" a răspuns Daniel, ieșind în întâmpinarea predicatorului. Dumnezeu mi-a plătit cu vârf și îndesat. El mi-a dat, în schimb, sufletul meu. Dați-mi voie, domnule predicator, să vă spun ceva." Dumneavoastră sunteți un om învățat și un mare predicator. O mulțime de lume vine să vă asculte, e câteodată cu mare greutate găseam loc în sală. Și totuși, atâta timp ascultând predicere dumneavoastră în fiecare duminică, nu făceam altceva decât să-mi pierd sufletul, pentru că deși mă vedeați în fața dumneavoastră de atâtea ori, niciodată nu m-ați întrebat, Daniele, tu ești un om întuit? Păi bine, omule, a răspuns predicatorul. Niciodată nu m-am gândit că tu n-ai fi un credincios. Oh, domnule predicator, a continuat Daniel. Dumnezeu a văzut că nu e nimeni în adunare care să se intereseze de sufletul meu și de aceea mi-a trimis pe această sărmană fetiță. Puțin îmi pasă dacă îmi pierd slujba de îngrijitor în adunare, dar trebuie să vă mărturisesc. Sunt mai bine de 10 ani de când țin duciana de cafea în timpul săptămânii și după urma căreia am câștigat săptămânal mai bine de 500 de lei. Mă temeam însă că adunarea nu va îngădui acest lucru și de aceea mă ascundeam și închideam prăvălia dis de dimineață. Eu sunt acela care îi vindea acestei fetițe câte o ceașcă de cafea pe care dumneavoastră o plăteați. Bine, dar nu e nimic rău în aceasta, a răspuns predicatorul, și nu văd de ce a fost nevoie să te ferești. Dați-mi voie, a întrerupt Daniel. Întrebările pe care ființa această mică mi le punea au pătruns și au lucrat în cugetul meu cu mult mai mult decât predicile dumneavoastră O spun cu toată cuvința De câte ori venea dimineața, privindu-mă cu ochii drăgălași, mă întreba Domnule Daniel, dumneavoastră nu iubiți pe Domnul Isus? N-ați vrea să vă împăcați cu Dumnezeu prin El? Nu suntem noi din ce în ce mai aproape de ce? domnule Daniel? Iar în altă zi mi-a spus de dreptul Ați dat toți banii dumneavoastră lui Dumnezeu, domnule Daniel? Ah, întrebarea aceasta mi-a trezit și mi-a răscolit sufletul și abia în acest moment i-am putut răspunde. Când stăteam acum lângă pat, făceam socoteala banilor adunați, 78.000 de lei și mai bine și-am zis, Doamne, toți sunt ai tăi și voi da până la cel din urmă bănuți, dacă bunătatea ta vrea, vrea să-i mai dea viață. Glasul lui Daniel tremura și și-a înfundat capul în perna de la căpăturii copilei, din buzele căre a răsărit un zâmbet dulce. Și-a pus mâna peste capul lui Daniel, a închis ochii, iar predicatorul și negustorul său au auzit această duioasă rugăciune. Dumnezeul meu, eu te-am rugat să mă iei la tine în cer, dar dacă domnul Daniel are nevoie de mine, te rog să mă mai lași puțină vreme, în numele Domnului Isus. Amin. O tăcere de plină s-a așternut peste toți. Daniel, cu capul ascuns sub pernă, iar predicatorul în picioare, se rugau. Fetița parcă nu mai exista. Când predicatorul a privit-o din nou, pe fața ei se vedea o pacea dâncă, și părea că gustă o odihnă binefăcătoare. Din gura ei întredeschisă, ieșea o respirație slabă, dar regulată. Cu un simțământ de teamă, i-a luat mâna ei mică și plăpândă între a lui și, în loc de fiorii morții, simțea că prin vinele ei curgea izvorul cald și dulce al vieții. L-a bătut ușor pe umăr pe Daniel și când acesta și-a ridicat capul speriat, predicatorul i-a spus încet, N-a murit, ci doarme. În sănătoșirea copiii mergea din ce în ce mai bine. Și încă nu se făcuse pe deplin sănătoasă când Daniel și-a luat o altă casă cu chirie ca să locuiască aici cu fica lui adoptată, Jessica. S-a interesat în mai multe rânduri dacă mama ei a apărut cumva și a aflat că nu mai dăduse niciun semn de viață pe la vecinele ei, pe la fostele ei cunoștințe, așa încât Daniel era foarte mulțumit că nimeni nu îl împiedica să-și crească copila. După ce s-a îndrăvenit de-a binelea, erau văzuți în fiecare dimineață, mergând parcă la plimbare, la colțul de sub podul de cale ferată, unde jessica își lua locul ei după sobă și învățase numai decât să servească mușterii. Pe de altă parte învățase tot așa de repede să măture și să șteargă praful în sala de adunare, în care altădată se furișase cu atâta băcie, iar plăcerea cea mai mare era ca să îngrijească numai ea de catedra, camera de serviciu și banca în care stăteau fetițele predicatorului, în timp ce Daniel împreună cu o femeie angajată făceau restul. Aproape în fiecare duminică, predicatorul de la catedra lui, fetițele din banca unde stăteau și Daniel din fundul sălii, își aduceau aminte când priveau chipul plin de pace fericit al Jessicai, de împrejurarea când ea a apărut pentru prima dată în adunare și de prima ei rugăciune. Două învățături de crucială însemnătate doresc să puntezi în istorioara aceasta. Prima are în vedere prețul cu care acest om, Daniel, și-a cumpărat mântuirea. Da, da, ați auzit bine! Prețul cu care omul acesta și-a cumpărat mântuirea, pentru că, deși din partea lui Dumnezeu mântuirea ne este dată în dar și noi n-am putut face nimic pentru ea, ca să o primim, trebuie să dăm drumul la cele ce ținem în mână, căci nu putem să avem și ale noastre și ale lui în același timp. Prin acele câteva rămășițe de pâine și o cană de cafea oferite micuței cerșetoare, Daniel a dat prilej lui Dumnezeu să-i vorbească prin ea și să-i ofere apoi mântuirea. Veți zice, da, dar Daniel avea mult, eu n-am de unde. Este adevărat, poate n-ai cât a avut Daniel, dar tot ai cât a avut văduva din Sarepta, care i-a dat lui Ilie, și anume, ea avea un pumn de făină și puțin ulei pe fundul unui urcior, fiind văduvă mai avea și un copil de hrănit. Iată însă, că ea a dat omului lui Dumnezeu salvându-și astfel viața de la moarte a ei și a copilului ei dacă ar fi ținut cu egoism pentru sine. A doua lecție, foarte interesantă și destul de bogată în învățătură și pentru noi, constă în timpul și în felul în care a ajuns Daniel să se bucure de cele care le avea. Mai multe în cazul lui, în cazul nostru chiar mai puține. Când a ajuns el să se bucure de toate cele pe care le avea? În momentul în care și-a mărturisit păcatul lăcomiei în care a trăit până la data respectivă. Și cum a reușit el să se bucure de ele chiar în viața aceasta trecătoare? Dându-le Domnului, investindu-le în împărăția veșnică. Și chiar dacă istorioara este o simplă alegorie, adevărul Scripturii o suportă din plin, deoarece, așa cum am menționat chiar câteva momente mai devreme, văduva din Sarepta și copilul ei au scăpat cu viață numai datorită faptului că ultima lor îmbucătură pe care au avut-o, au împărțit-o cu cei de lângă ei care nu aveau deloc. Doamne Dumnezeule! Ajută-ne, te rugăm și pe noi, să avem tăria de a ne mărturisi păcatul lăcomiei și al nepăsării față de cei mai lipsiți decât noi din jurul nostru, să ne deschidem apoi punga față de ei și inima față de tine și cu aceste puține lucruri care le avem să-ți dăm prilejul să ne oferi mântuirea pe care ne-ai adus-o dar prin Domnul Isus Hristos, al cărui nume dorim să fie slăvit în veci. Amin. Această rugăciune spusă în cântare de sora Lidiana și rugăciunea noastră, așa cum suntem, cercetați de Cuvântul lui Dumnezeu și din ziua de astăzi, așa să venim la El să ne recunoaștem starea în care suntem și să-L rugăm să ne ajute să ne schimbe, după aceea să primim să fim schimbați. În lecțiunea de astăzi ne ocupăm de Evanghelia după Matei capitolul 15, versetul 21, în care citim următoarele. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile tirului și Sidonului. Deși Domnul Isus a venit pe pământ în primul rând pentru poporul lui Israel, după cum citim la Matei 15, cu 24, și tot timpul activității sale mesianice n-a părăsit hotarele Palestinei, totuși, de data aceasta, îl vedem ieșind din felul lui de a lucra, numai pentru Israel, și din hotarele țării sfinte. Este o excepție plină de semnificație. După cele arătate de istorie, Tirul și Sidonul au fost tot timpul două mari centre idolatre. Tirul era capitala cultului lui Baal, iar Sidonul era un sediu al cultului zeiței Astarteia. Atât unul cât și celălalt reprezentau puterea satanei în toată goliciunea ei și au fost mereu ținta amenințărilor prorocilor. Sunt amintite de cele mai multe ori alături, Tirul și Sidonul. În Isaia, în Ieremia, în Ezechiel și în Ioiel și în alte cărți ale Vechiului Testament. Fiecare țară are spiritualitatea ei aparte. Israelul a primit revelația lui Dumnezeu prin proroci. Grecia a primit filozofia. Roma a primit dreptul. India, metafizica. Germania, muzica. Și așa mai departe. Tirul însă era pământul satanei și astăzi în Liban, singura țară de altfel, se păstrează cultul diavolului, denumit Ezidii. În numele Tir, înseamnă stâncă. Luând în înțeles duhovnicesc acest nume, vedem desăvârșirea lucrării păcatului, care o transformă în stâncă. A pietrificat tot ce era bun în acest oraș și ținut, căci unde se dău frâul liber păcatului, Totul se preface în stâncă, adică se pierde sensibilitatea inimii, se atrofiază toate simțurile bune. S-a împietrit inima prin înșelăciunea păcatului, spune Scriptura la Evrei 3 13. Cugetul nu mai simte, așa cum nu simte nici piatra. Aici, în centrul lucrării satanei, aici a venit Domnul Isus cu Evanghelia sa, cu Harul Mântuirii sale. El nu se ocupă numai de Israel, adică numai de cei credincioși, ci iese din când în când în, în ținutul tirului și al sidonului, spiritual, pentru a vesti Evanghelia mântuirii sufletelor care zacă în cea mai neagră noaptea păcatului. Sufletele sunt ale lui, nu ale diavolului. Ba, încă îl vedem coborându-se în adânc, acolo unde stau legate duhurile răzvrătite ale engelor căzuți, ca și lor să le vestească Evanghelia, așa după cum citim la 1 Petru 3, cu versetele 19 și 20, sau la 2 Petru capitolul 2 cu versetul 4 și la Iuda, versetul 6. Cel credincios trebuie să învețe de aici că trebuie să părăsească din când în când locul cald al Ținutului lui Israel, adică cercul plăcut al fraților, și să meargă în Ținutul primejdios și întunecat al Tirului și al Sidonului, acolo unde este cultul păcatului și al închinerii false, pentru a vesti Evanghelia curată a întuirii. Cine coboară în acest Ținut trebuie să fie întărit în chip desăvârșit de Domnul Isus pentru ca să nu se molipsească. Citim în versetul următor, versetul 22, și iată că o femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el. Ai milă de mine, Doamne, fiului David! Fica mea este muncită rău de un drac. Femeia aceasta era o păgână. Ea făcea parte din cananiții vechi, care se închinau la idoli, popor pe care Israel ar fi trebuit să-l nimicească la intrarea sa în Canaan. Dar oricât de stricat era neamul din care făcea ea parte, a îndrăznit totuși să se apropie de Domnul Isus. Nici noi să nu ne lăsăm biruiți de moștenirea grea păcatului care ne face să socotim că nu mai este mântuire pentru noi. Se poate ca, de la leagăn, păcatele părinților noștri să ne fie urmărit într-una și să fim foarte păcătoși. Aceasta însă nu trebuie să ne facă să ne pierdem nădejdea. Harul Mântuitorului este cu mult mai tare decât orice moștenire, cât de rea. Indiferent din ce ținuturi venim, dacă am venit cu adevărat la Mântuitorul, nu vom pleca de la el cu mâinile goale. Femeia cananeancă, deși păgână, era conștientă de lucrarea păcatului și de autorul oricărui rău. Ea știa sigur că dracul îl muncește pe fica ei. Marele medic Domnul Isus n-a contrazis-o în punerea diagnosticului. Așa și era. Dracul muncește greu și sufletul și trupul omului. Și toți oamenii care n-au venit la Domnul Hristos ca să-l urmeze, sunt munciți de draci. Și vai câți draci mai sunt! Spre exemplu, ce puternic este dracul invidiei și al geloziei! Cât de neînduplecat este dracul mândriei! Ce hidos și nesăturat este dracul lăcomiei și al desfrâului! Ce veninos și întunecat este dracul rătăcirii, al necredinței sau al credinței false! Toți aceștia și mulți, mulți alții încă, chinuiesc și muncesc sufletele, răpindu-le bucuria și pacea. Câtă trudă de pune bietul om să-și adune în jurul lui și bogăție materială și bogăție intelectuală. Muncește, muncește de dimineață până seara ca să prindă fericirea și când să pună mâna pe ea, n-are în mână mai mult decât a avut Miron din frumoasa fără corp. Faraon muncea pe izraeliți, dracul muncește pe oameni. Toată munca omului robit de păcat este o muncă dirijată de diavolul. Dar cât de fericită este munca omului în lumina Domnului Isus Hristos, eliberat de povara păcatului. Femeia era conștientă de dracul care îi mâncea fica. Lucrarea pe care o făcea dracul chinuiește sufletul și îl tulbură. Acesta este semnul. Și Domnul Isus a fost socotit de farisei și cărturari care drac. Diagnosticul lor însă era fals, era diagnostic drăcesc ca să împiedice lucrarea de mântuire. Vrei să știi dacă cineva este muncit de vreun drac? Uită-te la starea lui. Dacă este liniștit și de pace, să știi că nu are drac. Și dracul acuză pe alții că au drac. Să fim atenți, să nu învinuim pe nimeni. Iar dacă noi suntem chinuiți de vreun drac, să nu ne rușinăm, ci să venim la Domnul Iisus și să-i spunem tot ce ne apasă. Dacă știm sigur, să-i spunem dracului pe nume și Domnul ne va izbăvi de el. Un lucru trebuie să-l știm. Domnul nu face minuni cu noi decât atunci când îl chemăm și când îl rugăm. În partea 1 a versetului 23 de la Matei 15 citim, El, adică Domnul Iisus, nu i-a răspuns niciun cuvânt. A ști să taci adesea este mai greu decât a ști să vorbești. Pentru tăcere îți trebuie mai multă putere mai ales când firea îți dă ghes să vorbești, fie ca să te aperi când este vorba de vreo învinuire, fie ca să-ți arăți înțelepciunea când alții discută în jurul tău, fie să crevetești pe cineva care ți este antipatic. Domnul Isus a tăcut când îl învinuiau preoții, vedem la Matei 27, cu 12, ce să le răspundă, când ei nu aveau urechi și inimă pentru primirea adevărului, ce să le răspundă când ei erau porniți să-l omoare. Orice argument era deprisos. Domnul Isus n-a răspuns nici lui Rod când acesta dorea să-și satisfacă o curiozitate firească, cerând să-i facă o minune. De citit Matei 23 cu 9. Nu i-a răspuns nici lui Pilat când îl întreba despre originea lui, în Ioan 19 cu 9. Ce ar fi putut pricepe un păgând trufaș despre tainele lui Dumnezeu? Tăcerea slujește de multe ori mai bine cauzei lui Dumnezeu decât vorbirea. Este de mare importanță în viața credinciosului să prindă momentul potrivit, să nu vorbească atunci când trebuie să tacă și să nu tacă atunci când trebuie să vorbească. Păcătui întotdeauna când inversăm lucrurile Cine stă clipă de clipă în lumina lui Dumnezeu Nu poate greși Când femeia cananeancă ruga pe Domnul Isus, El nu i-a răspuns niciun cuvânt Sunt rugăciuni fraților la care Domnul nu răspunde imediat Sau nu răspunde deloc Nerăspunsul la o rugăciune este mai folositor pentru noi decât dacă ni s-ar împlini o rugăciune nepotrivită cu voia lui Dumnezeu. Repetăm, nerăspunsul, lipsa de răspuns la o rugăciune, este mai folositor pentru noi decât dacă ni s-ar împlini o rugăciune care nu este potrivită cu voia lui Dumnezeu. Orice rugăciune sinceră și cu credință este ascultată de Dumnezeu, însă răspunsul nu vine decât la timpul potrivit, când ne folosește cel mai bine sau nu ne vine deloc. Și într-un fel și în altul trebuie să fim liniștiți. Iisus nu i-a răspuns niciun cuvânt. Nerăspunsul la rugăciune este de multe ori o provocare la rugăciune. Tăcerea Domnului Iisus a făcut pe femeia cananeancă mai stăruitoare în rugăciune, a trezit în ea mai mult credința. Așa lucrează Dumnezeu. El nu pierde niciun prilej pentru a ne apropia mai mult de adevăr, pentru a ne contopi mai mult cu El. Superficialitatea este urâtă de Dumnezeu. Celor superficiali, El nu le răspunde. Vrea să vadă în noi dorința adâncă de a-i sluji, dorința adâncă după cunoașterea adevărului și de aceea ne lasă de multe ori să stăruim timp îndelungat în rugăciune și apoi ne trimite răspunsul. Ce frumoasă este credința care continuă chiar și atunci când Dumnezeu o lasă fără răspuns. Și acum, pentru timpul care ne-a mai rămas, potrivit obiceiului pe care ni l-am format de o bună bucată de vreme, doresc să dau citire cătorva cugetări ale Sfinților Părinții ai Bisericii în legătură cu rugăciune. Și de asemenea, potrivit obiceiului încetățenit, vom spune câteva date foarte scurte biografice. Vom începe cu Sfântul Ioan Gure de Aur, ale cărui date biografice le-am prezentat cu câteva lecțiuni în urmă. În legătură cu rugăciunea neascultată, el are de spus următoarele. Cer iertarea datoriilor tale? Atunci, de ce sugrumi pe datornicul tău? Te rogi ca zapisul să-ți fie rupt?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 pentru că o acopere strigătul celui nepăstuit de tine. Încheia citatul. Doresc să fac aici o menționare, nu este vorba numai despre datorii bănești, ci și cele ce ținem în socoteală altora care ne-au greșit. Dacă nu iertăm greșiților noștri, cum spune rugăciunea tatăl nostru, nici tatăl cel ceresc nu ne va ierta nouă. Să vorbim acum în continuare despre un alt sfânt și anume Evagrie Monahul. El se mai numește și Ponticul. Acest ascet s-a născut pe la 345 sau 346 la Ibora în ținutul Pontului. Era fiu de horepiscop, adică episcop de țară și s-a bucurat de binefacerile unei educații cu totul deosebite. Despre opera lui se știe că a fost un scriitor de seamă. El a scris anti lucrare împărțită în mai multe cărți. A mai scris apoi despre viața practică și 600 de probleme prognostice și gnostice. A scris și lucrări mai mici ca despre rugăciune, despre nepătimiri și despre gândurile rele. Este un scriitor bogat, adânc și mistic. Iată ce spune el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 Dumnezeu să ne ajute, iubiți ascultători, să învățăm și să practicăm și noi adevărata rugăciune. Amin. Ce lucruri minunate ți-arătă azi Hristos și toți poți din ele să n-ai niciun bolo.